Я домалював око та грабінець, і вийшло дуже навіть смішно. Але як влучно застосувати це порівняння, я не придумав. Знак питання – це півень, який не дає мені спати? Мені здається, що це також не дуже переконливе порівняння. Тато мені не повірить. І взагалі я хотів би реальну історію розповісти про це літо, а не вигадки якісь. Коли я подивився на знак питання збоку, то нарешті зрозумів, що він мені найбільше нагадує – гачок. Я вигукнув це слово вголос і зрозумів, що можу застосувати знак оклику за призначенням. Звісно ж, гачок, ще раз для переконливості, крикнув я, який ловить тебе як рибу і змушує виплигувати з води. Я відразу згадав дідусів звичай відпускати рибу у воду, бо вона не народилася для того, аби ставати чиїмось доказом. І те саме можна сказати про знак питання. Мовляв, він існує не для того, аби ставати для когось перешкодою в побудові стосунків. Я вирішив негайно про це написати татові, бо боявся забути цю думку. У мене, знаєте, пам'ять у золотої рибки. Дораховую до трьох і все забуваю. Я писав. Цього разу пишу одним олівцем, бо дуже поспішаю. Я знайшов переконливу відповідь на твій лист про знак питання. Я вирішив його намалювати, щоб бути переконливішим, бо слова насправді мало чого вартують, а в голові людей вони взагалі не вкладаються. Сподіваюся, що ти це вже зрозумів. Картинки роблять усе зрозумілішим. На твоєму місці я би спробував це також пояснити мамі. Мені здається, що ті знаки питання, які ти наставив, це гачки. Ви на них із мамою впіймалися і тепер хочете стати одне для одного доказами, бодай, чогось на світі. Чи, може, у всього, не знаю. Мені стає дуже сумно, коли я думаю, що ви тепер схожі на риб, які хапають ротом повітря і на усе на світі хочуть повернутися до води. Тому я не буду продовжувати, інакше захочу плакати. Будь ласка, нічого не кажи мамі, бо вона скаже, що я замалий для подібних ідей та ситуацій. Але якщо все спрацює, нехай вона також думає, що це придумав ти. «О!» І ще одне підтвердження моєї думки – золота рибка могла виконувати всього три мажання. Чотири. Мама повернулася в суботу ввечері, саме напередодні гупення з Одеською. Бабуся до останнього казала, що вона може не встигнути, бо має багато різних клопотів і таке інше. Але мама встигла, і я цьому зрадів, бо її підтримка мені дуже знадобиться, особливо якщо я пропускатиму голи. Не те, щоб вона вирізнялася особливою красномовністю, але з нею мені буде спокійніше і легше на серці. Дідусь був змушений заводити свого москвича та їхати за мамою на вокзал, бо вона мала багато різних сумок і пакетів, які ми б не дотягли додому навіть у шість рук. Не розповідатиму про подробиці, бо вони вам не потрібні, скажу тільки, що все це для нас означало спільне проживання в бабусі та дідуся. Може рік, два, чи може навіть п'ять років. Ніхто точно про це нічого не казав. Я подумав, що мені таки доведеться йти до нової школи, але ці думки вже не були ж такими страшними, бо за літо я трохи підріс і мав надію, що більше не буду останнім у класі за зростом. Знаю, це звучить смішно, але в моєму віці подібні клопоти роблять нерви не гірше загупання чи думки про майбутнє. Мама сказала, що Матвій приїде до нас зі Львова 26 серпня, але потім ще якийсь час він мусить пожити в надвірній, бо з його документами виникла певна морока, яку було непросто вирішити за день чи два. Але мама сказала, що він все одно приїздитиме до нас на вихідні, тому так навіть краще, бо ми припинимо з ним чубитися. Хоча ми і до цього не дуже чубилися хіба раз, коли він розпакував мої подарунки на день народження. Але це важко було назвати бійкою, бо Матвій на 6 років старший. У нашому випадку ця різниця була переможною. Я не знаю, сумував я чи ні, бо старався не думати про такі речі. Інакше вони зводили на нівець усе, що я писав раніше татові. Мовляв, думати шкідливо і все таке. Але я дуже сподіваюся, що з часу мені вдасться якось простіше ставитися до таких запитань. Я б навіть сказав стати більш гнучким, аби не зламатися, якщо знайдеться людина, яка зможе навести приклад і переконати мене, що багато думати все ж таки корисно. Коли ми вечеряли за столом, я подумав про те, як зараз почувається тато. Ми всі тут разом, у нас у кімнаті горить світло, смеркання далеко позаду. Йдусь, знову розповідає якісь історії, мама і бабуся сміються. Я подумав, а що в цей момент робить він? Хто поруч із ним? І чому я взагалі дозволяв собі протягом усієї цієї історії називати його з малої літери? Для цього були якісь підстави чи що? Ні. Він був таким же татом, як і всі інші на світі, просто у певний момент, як той дракон із казки про двох братів, став не на той шлях і не знайшлася людина, яка змогла б йому показати, які ще ситуації бувають. І тепер я завжди називатиму його з великої літери, з повагою, бо інакше буде нечесно. Усіх людей на світі треба пробачати і давати їм ще один шанс, особливо це стосується тих, хто втрапили на гачок і не знають, що на них чекає надалі. Мене дуже втішило, коли мама в розмові сказала бабусі, що тато її відпустив. Сподіваюся, це мій секрет подіїв і він зміг у всьому розібратися.